Dagens tidningar berättar oss bland annat om det här tjurfäktningsprogrammet i tv som det har varit mycket debatt om. Vad säger som det där Tjur, tjurfäktare Carmen Maria Lindemann? Ja, jag tycker nog att man skulle kunna visa det, det där. Det är ju det att de och Bärensör var rädd för, det är väl framförallt för vissa ord och fackuttryck som han eh, tycker kanske närmar sig det Oskar som Ja, så vad vad för förut. Ja, picadorerna och sånt Men det har de fått lov att, eh, att ha med. Ja, ja. Så nu så ska ni väl gå av stapeln ja. det, det sker visst kanske just nu Ja, tjurfäktning det är ju en fantastisk intressant eh, sport ja. Man kan säga att det är en konst mm, Det är farligt också farligt, farligt, farligt, farligt men härligt, härligt, härligt I alla fall det är ju så som många, många vet ju inte om att djurarna är ju färgblinda. De tror att de blir retade av rött alltså. Mm. Men det är det inte alls så. Utan när man visar ett rött skynke för dem så blir de förbannade bara för de är färgblinda. De tror det är gult nämligen. Ja. Då springer de på. Och så uppstår hela denna konst ut ur detta enkla ja, faktum. Sen är det ju så då att man säger lo lo re lo Det är spanska och betyder att Man påstår att kyrarna själva inte tycker det är roligt. De älskar det. Jag ska ta en för er att på läktaren hemma i Madrid där är det lika mycket kyrar och kor som människor på läktarna faktiskt som är där och och spisar lite där. Nej nej det är inte jag bara det för att göra ställa mig in bättre dagar. Förlåt mig, kan du förlåta mig? Ja, ja okay. det är bra och Jo, ska jag berätta hur du går till? Ja, ja. ja, det finns så många tjurar också. Olika typer. Vi har den här, man börjar i allmänhet när man ska bli en bra en bra tjurfäktare. Får börja med kor och kalvar och hundar. och I vissa fall startar man ända från skalbaggestaget. Man börjar att reta upp små skalbaggar och... Sen hoppar man på dem. Sen arbetar man sig upp, sen finns det de där små tjurarna. Tjuretter kallas det. de. Mycket små. Och sen arbetar man sig på de stora Bamse-tjurarna. Sen har vi de här, de här... ...kastilianska, långhåriga tjurarna. Ja. De, man kan inte se vilket som är fram och bak, man fram och lukta på dem för att veta... ...hur det är med dem. Och de hörs skilas, man får ropa, här är jag, får man ropa hela tiden. Ser inget, hör varken. Och Klädda med målskill Nej men de har långhårig hy har de, Väldigt hårig hy Men eh, de är Hyggliga och trevliga på många sätt Har långa horn och kan Ajajaj när man blir träffad av ett hon I sidan, då är det inte roligt Nej, när man ska fäktas Då står man där och tjurar Kom Mot den, ja Och eh, ja, ska Jag ska berätta hur det går till kanske Ja. Då har man Arenan. Arenan som så på är var spanska Eller eh, corrida Det tar oss Och Corridan Det tar oss Ja Ja Det är riktigt. Alla ord i spanska läspas fram Utom tutte Ja Vad betyder det Tutte betyder Ja vad ska jag säga Det betyder en um, Tutte kallas svärdet man har Tutten. Ta fram tutten, bro. Då börjar man fäkta med den. Ja. Det vet du väl. Ja. I början, förmatcherna. Förmatcherna. Det börjar med att de så kallade krattadorna kommer in. Och krattar planen. Och när den är färdigkrattad. Då kommer Isidore. Det är han ja, som säljer glass ja. Och, ja. Och, eh. Och, eh. Sen eh. så kommer eh, dörridorerna och öppnar dörrarna ja. Och eh. då springer korridorerna in ja. Ja, just det. det är gubbar som ordnar så att tjurarna ska kunna komma fram Sen kommer, ja, när de blir trötta så, och sådär avslagna kallas de för matadorer, va? Det då bärs de med På en matta, mycket riktigt. Sen kommer tjuren in, som ofta heter Sven faktiskt, ja, ovanligt men så är det. På spanska, Sven blir på spanska, Sven Sven säger man. Och sen kommer då, först men, pickandorerna in då och börjar. Sticka tjuren så han blir förbannad Och sen kommer de här De säger okvädingsort till tjuren Det är stjärna tjur dig. och sådär Då blir han mycket ledsen och arg Och sen kommer jag in Jag har slutat med att använda tutte Att använda svärd alltså Jag har bara ett rött skinke Man kan ju, Och en paj Jag kastar pajer på tjuren istället Pajador kallar de det ja. Eller tortador Går också jag... Tänk allting på dår, Alltid Allting på går, dår. Nej, dår, går! Gårdadorerna kallas då för mm. det. Då, då kan man göra ett, en rörelse som ni kanske har talat om. Det är Veronica, va? Det man håller muletan i det, det här röda skynket som tjuren tror är gult, så. Sen låter man tjuren komma och så gör man en, en smidig sådan rörelse, va? En ännu svårare rörelse än Veronica är att göra en elspett. Ja! Elf, Elfbett, ja. det, det brukar jag göra Jag håller upp muletan eller mullen Som jag säger, oss tjurfäktare emellan Jag är då iklädd, en dräkt, Idligen brokaderad eller broderad eller vad heter det, Med perlor och avrejser När jag hittade på Elfbett Hade jag råkat ta byxorna ut och in Vilket gjorde att det klirade så vansinnigt Så jag får ta i <laughs> ja så hade det gått till lite där det inte haspen är på I alla fall yeah, Jag for som ta torrt Tjuren fram, under, in under skinket Upp och ryggen för jag Gjorde dubbelsalt mot hör Kastade mig ut, under tjuren bytte byxor Upp igen, hade muletan om huvudet Framför tjuren, in under Ropade hej till tjuren, ut i hoppfadrätt Slutar med en elegant ställning Tjuren dog av utmattning Släpades ut Och tog som hand av korvadorerna